Du lytter til Radio 24-7. Den originale delradio. Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, også herfra skal det lyde velkommen til Q&A, som i dag ikke, som ellers vanligt, bliver sendt direkte, men som vi af efterårsferie relaterede grunde har optaget torsdag. Det ligger dog ingen dæmper på udsendelsen, for vi har et tæt pakket program, som kommer ud i krogen af Mediedanmark. Mit navn er i øvrigt Henrik Fortrup. Og jeg hedder Mikkel Andersen. Er danske medier fuldstændig i lommen på Apple? Det mener en dansk ekspert i mobilmarkedet, som anklager danske journalister for ukritisk at overdække en hver apple lancering og falde i svim over deres nyeste produkter, mens man ignorerer konkurrenterne. Og så er politikken oprettet en ny gravegruppe. politikken undersøger. Og hvorfor nu det, når man tidligere har scoret i gravefolkene, og hvordan kommer læserne til at opdage den nye satsning? Vi skal også kigge på Danmarks Radio. For onsdag sagde Danmarks Radio farvel til mere end 200 medarbejdere. Hvordan håndterer ledelsen fyringerne, og hvad bliver konsekvenserne for fremtidens DR? Det spørger vi DR's fællestillismand om. Til sidste programmet kommer forfatteren til en ny bog om Pernille Wermund i studiet. Forfatteren hedder Andreas Karker og er mangeårig politisk journalist på BT. Han har tidligere fået kritik for at være lige lovlig ukritisk over for nye borgerlige formanden. Vi spørger, hvor grænsen går for, hvor forhærligende bøger angiveligt neutrale politiske journalister kan tillade sig at skrive. Du lytter til Radio 24 /7. Men vi indleder med et lovforslag, som Justitsminister Søren Pape netop har sendt i høring. Det skal nemlig koste op til 12 års fængsel, hvis man hjælper en fremmed efterretningstjeneste med at manipulere danske valg. Eksempelvis ved at sprede fake news. Vi spørger en juraprofessor, om det er rettidig omhu eller helt ude af proportionerne. Og det gjorde vi lidt tidligere i dag, hvor vi havde besøg af juraprofessor Søren Sandfeldt fra Aalborg Universitet. Søren Sandfeldt, du er juraprofessor på Aalborg Universitet. Justitsministeriet har lige fremlagt det her lovforslag, der skal dæmme op mod fake news. Det er i hvert fald den erklærede hensigt. Hvad, hvis jeg må starte med at spørge lidt bredt, hvad falder dig ind, når du læser det her lovforslag? Der er i hvert fald 3 fire væsentlige punkter, jeg gerne vil fremhæve. For det første, så er der jo en, en strafferamme, der kan gå helt op til 12 år. Ja, det er meget voldsomt. Altså, det, ja, det er her, det, man får for få drab her eller andet, ikke? Det er det. Og øhm, det her handler jo om, at man, og det er typisk hver privatpersoner, hjælper en fremmed efterretningstjeneste til at påvirke et dansk valg, eller sprede propaganda, eller påvirke den offentlige opinion i Danmark. Og man kan sige, at det kan selvfølgelig være alvorligt, fordi det er noget, der minder om spionage. Man hjælper fremmed efterretningstjenester. Og det påvirker demokratiet negativt, så, så jo, vi er for så vidt op på den, på den høje klinge. Men der er mange nuancer, der er mange tilfældegrupper, og sige 12 år for alle tilfældegrupper. Det synes jeg måske godt kunne have været nuanceret noget mere. Kun, kunne du prøve at sætte det i perspektiv til, hvad man vil få for tilsvarende en analog øh, forbrydelse? Hvad er straframmerne i de tilfælde? Jamen altså, det, igen, altså det her... Den her bestemmelse er placeret i forbindelse med spionagebestemmelsen. De er jo høje. De kan jo give helt op til 16 når Vi taler om noget, der er, kan være undergravende for demokratiet. Men bare det at, at, at videregive oplysninger, som i forskellige sammenhæng kan være skadelige, er altså ikke noget, der normalt går helt op til, til den grænse der. Nu kunne jeg jo godt forestille mig, at der sad et par af Mikkels og mine kolleger derude og blev sådan lidt nervøse udsigten til, at de... En fejltagelse kommer til at dele et eller andet, som de har læst på nettet, som så viser sig bare at være den rysiske efterretningstjeneste, der er ude og trolle et eller andet. Skal de frygte øh, et, øh, en evighed bag træmmer? Altså lige præcis på det punkt, synes jeg nu, bemærkningen til lovforslaget er ret klart, at hvis man handler i forbindelse med almindelig journalistisk virksomhed, så man ikke omfatter. Så altså, justitets er udmærket klar over, at det er en afvejning i forhold til ytringsfriheden hele tiden. Og eftersom den er så stærk, som den er for medierne, så er der ingen tvivl om, at, hvad, hvad, det, hvad det vil falde ind under. Så selvfølgelig kan man som medie videregive oplysninger om, hvad fremmede efterretningstjenester måske går og har af propagandavirksomhed, og lave en god historie om det, uden pludselig at risikere at få en strafsag med sådan en straf -sag. Men hvad nu, hvis man ikke laver historien om historien, men i, altså kolporterer historien, som så er forkert, i, den, i det eget værd? Jamen altså, så gælder jo de, de almindelige presseitiske principper, at i princippet skal man jo lave den samme kildkritik og den samme research, når man viderebringer andres historier. Og vi har jo også en berømt om, der siger, at man som udgangspunkt ikke er ansvarlig, hvis man videregiver noget, der er ulovligt, medmindre man, man vidste, at det var det, og hvis man ellers handlede for at trodsalt altså, lave en god historie, kan man sige. Men som jeg forstår det her lovforslag, så handler det om, at hvis man med fejlagtige, bevidst fejlagtige oplysninger, søger og undergrave en demokratisk proces, øh, så, så falder, så falder ham Nu har jeg igennem mange år beskæftiget mig med politik. Altså, nu vil jeg ikke påstå, at politikere er undergravene væsener, men jeg kan da godt komme i tanker om et par tilfælde, hvor der er politikere, der går ud og virkelig smører lidt tyk på, siger noget, der senere beviseligt viser sig at være forkert. Falder det noget det her? Ja, det mener jeg heller ikke, fordi igen, det fremgår meget, meget tydeligt både af lovteksten og af bemærkningerne, at det her, det er altså kun når man hjælper fremmede efterretningstjenester. Så alle os, det kan være mig som forsker, det kan være politikere, det kan være andre, der har politiske synspunkter og holdninger. For politisk vedkommende skulle de gerne have politiske synspunkter og holdninger. må jo gøre, hvad de vil inden for de almindelige ytringsfrihedsrammer. Men det her, det er, handler om den situation, hvor en dansk borger hjælper en fremmed efterretningstjeneste. Men, men som jeg har forstået det, så handler det jo også om at ville dæmme op mod fake news. Nu anlægger du som juraprofessor en, fornemmer jeg, ret smalt fortolkning af, hvad det her handler om. Er det ikke et problem, at det fortolkes så for smalt? Jo, det synes jeg, fordi jeg, jeg var jo altså, for så vidt øh, glædelig overrasket, da jeg så det. For jeg tænkte, det var da på tiden. Nu har vi i samfundet talt så meget om fake news, og alle er enige om, hvor undergrunden det er for demokratiet. Jamen, så lad os da prøve at gøre noget ved det. Så Nu har man så prøvet at lave noget, men, men efter min mening kunne man jo sådan set godt have lavet noget, der var mere bredt, mere gennemtænkt. Men i stedet for kun at sige hjælp til fremmede efterretningstjeneste. Og så er der en ting, hvis jeg må tilføje... Ja. Som, som der er så nogle uklarheder i det her lovforslag. Det synes jeg, altså, at man i forbindelse med folkelighedsbehandling skal kigge meget meget grundigt på. Og et af dem, det er, at den der hjælp til fremmede efterretningstjeneste, det kan være den russiske efterretningstjeneste eller andre, den ikke, altså normalt vil den jo øh, ligge i, at man har en kontakt til en person i Rusland, eller man har måske en decideret aftale om, at man hjælper dem. Men opforslaget dækker også der, hvor der ikke er hverken en kontakt eller en aftale, men hvor man godt er klar over, at her er noget information, det kan stamme fra efterretningstjenesten. Jeg synes, det er sindssygt godt det her, nu spreder jeg det videre. Og det er der, hvor jeg bliver betænkt for så er der jo ikke noget kontakt med en efterretningstjeneste, så er det godt, at man hjælper en efterretningstjeneste, men jeg synes, vi er ved at være langt derude, hvor man siger, kan man virkelig, og med den strafferamme, blive straffet, fordi man måske godt er klar over, at her er der noget, der kunne være, være fake news, men nu vælger jeg alligevel at sprede. Og, og det vil jeg altså sige, bare så jeg forstår det, at, at der, lad os sige, der sidder en eller anden uh, Lars-Lykke Rasmussen-hater uh, derude. De findes jo. Uh, og, og vedkommende falder, falder så over nogle oplysninger, som så er sendt i, på, ud af uh, den russiske uh, efterretningstjeneste og tænker det her det er rigtig godt til at genere min, min hovedaversion Lars Døkke mm. Rasmussen, nu giver jeg den gas ud på mm. mit sociale medie. Sådan en person ifaller altså et strafansvar i den helt tunge ende, som jeg må forstå dig. Ja, så altså, hvis anklagemyndigheden kan bevise, og den, be den bevis kan selvfølgelig være svær at løfte, men teorien kan man. Altså hvis anklagemyndigheden kan bevise, at denne person godt vidste, at der var en stor sandsynlighed for, at det her stammede fra sin efterretningstjeneste, og at han derved jo gik efterretningstjeneste ærne ved at videresprede det. Men kan de ellers løfte den bevisbyrde? Så ja. Og det er sådan, jeg læser, og det er der, jeg siger, at I skal på. Og, og, og der er på ingen at sådan en person, der i dag udspreder løgn og latin om landets statsminister, vil muligvis også blive straffet, men på et helt andet og meget lavere niveau end ja, i dag. Altså, for det første er der jo, som, som I ved, jo en udstrakt ytringsfrihed i forhold til at kritisere politikere, det skal der også være. Og for det andet, så vil det jo typisk være noget, der omfattes af en jordelovgivning. Der taler vi jo 6 måneder, 12 måneder, i, altså når det overhovedet er strafbart. Ikke også? Så det er jo en helt anden boliggade. Det, så, så det er koblingen til, at man hjælper en fremmed efterretningstjeneste, men jo altså. Sådan forstår og i lovforslaget, udenvendigvis at have nogen. Er, er ytringsfriheden truet af det her? Ja, altså i den situation, jeg nævner her, der synes jeg, at den der enkelte person, som bare synes, at han er, at, hvis vi taler om dansklykke, at ham vil at han gerne skade, for han bryder sig overhovedet ikke om ham, så ser han noget information, som ligesom går i hans vej. Og hun har tænkt videre over det. Måske kan godt være, at han gør sådan nogle tanker. Det kan også godt være, at han siger, at hvem måde, have har produceret det her, men lad os sige, at han beslutter sig for at videresende for det er vandt på hans mølle, mm. at han skulle kunne komme i klemme. Her, synes jeg, er stødende for rettinger, og det er særligt med en strafram på 12 år. Så der er nogle afgrænsninger af det her lovforslag, som jeg synes, man skal gøre sig den ulejlighed og dyrke noget mere i forbindelse med folketingsbehandlingen. Vi, vi har set folk som øh, Jakob Matam Gama fra Tænketanken Justitia, og også Flemming Rose, tidligere redaktør, øh, kulturredaktør på Posten og, og manden bag Mohammed-tegningerne, som mange sikkert ved, der har været ude at udtrykke meget stor bekymring. Altså det virker som om, at, at Danmark og så de folk, der går op i det her, faktisk mener, at potentialet er meget skræmmende. Er det en Lidt fejler tilgang, eller, eller er det en, en reel frygt? Ej, jeg synes, måske de går lidt for langt. Altså, ud over de punkter, jeg har nævnt, at der er nogle steder, hvor jeg synes, man, man godt kunne være skarp, og det synes jeg ikke bare bør, det, det bør man simpelthen gøre. Så synes jeg egentlig, grundtanken i det her, at fremmede efterretningstjenester jo ikke kun virker ved gammeldags eh, spionage, hvor man står med, med, med blå, uh, hvad hedder det, skæd, skæd og, og alt det der, men, men at det jo i, i, i moderne digitale digitalt samfund, handler om at påvirke opinioner. Det kan man gøre gennem sociale medier, det kan man gøre utrolig effektivt, og på den måde måske skade demokratiske valghandlinger. Det det, det er en alvorlig ting, og det kan jeg godt se, og der bør folk her i landet, der bevidst og forsætligt hjælper med det, også kunne straffes. Så, så hele ideen i det her sådan set udmærket. Det er at man det er simpelthen, fordi man efter min mening er gået for langt, man skærer alle over en kamp. Man har ikke tænkt de her forskellige tilfældegrupper ordentligt igennem. Gør man det, så tror jeg, man kan få et fornuftigt lovforslag ud. Af. Men hvem er det, der skal definere, om noget er undergravende, For det vil heller ikke sådan noget, du kan slå op i en tabel. Nej, det er så rigtigt. Altså, der, er nogle, der er nogle afgrænsninger, der også siger, at der er noget her, som man forsøger at give nogle eksempler i lovforslaget, men jeg synes, de er lidt søgte, og det er som om man ikke rigtig selv ved, hvad det er det her. Det er helt præcis, det kan rumme. Og dermed gør man jo, som man så ofte gør fra lovgivers siden, man overlader det til domstolen mm. med en konkret sag. Så skal de sidde og kloge sig på, hvad det er, der er undergravene, hvad medhjælp egentlig vil sige, hvad en, hvad en valghandling helt præcist er og når noget påvirker en offentlig opinion. Alle de her begreber skal en eller anden dommer jo så sidde om to-tre år måske øh, og gøre sig klog på. Der ville det være bedre, hvis lovgiver laver sit job ordentligt og tænker det her igennem nu, så det er nemmere for domstolen at anvende det her efterfølgende. Bare rent konkret, er der noget smelt tilfælde, du kan komme på, som man ikke tidligere, altså som vi, som vi faktisk har set, altså distribution af informationer, som danskere har fået af en eller anden efterretningstjeneste, som ikke er blevet straffet tidligere, men som en given person vil være hjemfaldet straf af under det her forslag? Øh, ikke hvad jeg ved af, og, øh, og der, de, de må jo også selv bruge nogle ret gamle betænkninger i øh, lovforslaget for ligesom at konkretisere den her situation, så, så jeg, jeg kan ikke selv se helt præcis, hvad det er, men, men den situation at man selvfølgelig prøver at bruge nogen, altså spille på, at der, som det blev sagt før, er nogle personer, som nok vil dele det her vanvittige synspunkt, så lad dog dem gøre arbejdet. Nu planter vi det ved hjælp af trolls og bots, mm. og hvad det så eller sidder, og så slår sats sat på, at det kører lidt af sig selv nærmest viralt i det pågældende land. Altså den situation, synes jeg der er sagtens, man kan, man kan forestille sig. Og der er ingen tvivl om, som jeg sagde før, er der nogen, der vidderligt på en eller anden måde siger, nu vil jeg hjælpe den russiske efterretningstjeneste, så er det noget, der nærmest er spionage, og skal straffes hårdt. Men hvornår det præcist er det, er der altså et spænd af muligheder, som jeg ikke synes bliver adresseret over. Men, men, men der er vel også det, at man kan sige, at det er meget svært, altså den måde, den russiske efterretningstjeneste i de her tider agerer på, synes jo ikke at være at der kommer nogen over og overrækker nogle tre, printet af fire ark. Det er jo mere et spørgsmål om, at altså vi har jo set den her historie. For eksempel kan jeg huske om, at Danmark var dyreseks. Danmark havde dyreseks bordeller. Det blev en meget stor øh, historie på, så vi kan huske Russia Today. Øhm, altså, at, at det lige pludselig var, var, sådan det skulle hænge sammen i Danmark. Det er jo ikke noget, der kommer fra efterretningstjenesten. I hvert fald ikke direkte. Altså, det virker jo ikke som, om, at de der gamle skæk og blå hvor man får en, en artikel, som man så skal trykke i sin avis, det findes jo ikke længere. Det gør man jo på en viral måde gennem semistats kontrollerede medier. Ja, og der synes jeg også, du øh, rejser noget, jeg ikke fik, fik nævnt, nemlig igen det her med begreber, det her med bevisbyrde. Altså, lad os nu tage eksempel med den russiske efterretningstjeneste igen. De vil da selvfølgelig ikke være, være den formelle afsender på noget af det her. Det vil, som du siger, køre igennem et valg af trolls og forskellige øh, media, altså mellemled, som har, som tjener penge på selv at køre det her. Og det vil sige, at bevismæssigt vil det formentlig være uhyre vanskeligt at at knytte kæden tilbage til en efterretningstjeneste. Men det skal tiltagelses selvfølgelig være, kun være glad for, at det er. Men, men altså, jeg siger bare, at det er det første forsøg, vel, på egentlig at regulere den her verden, som, som er så ny for os alle sammen, at næsten har svært ved at begribe den, og det tror jeg egentlig også justitsministerens embedsmænd har. Men hvad er egentlig bare lige her til sidst, Sandfald? Hvad er egentlig logikken i, at man kun kriminaliserer, hvis man hjælper en efterretning, et andet lands efterretningstjeneste? Man kunne lige så godt sige, at det kan være skadende for demokratiet, det som. I ikke andre landes efterretningstjenester måtte sætte i søen, hvad ved jeg, organisationer, interesseorganisationer, personer, meget rige mennesker, der ønsker at fremme bestemt dagsordenen. Hvorfor, hvorfor begrænse det til bare fremmede nationer? Og det er en af, nok, igen en af mine anker ved, ved det her udkast her, det er, når man nu er i gang og øh, røre ved fake news, og som du siger, at det skulle være fremme efterretningstjenester, det er det sikkert ofte, men det kan være en mye jade. Yeah af organisationer, der er forskellige hensyn... Altså en rig, rigmænd, der vil have Danmark ned med nakken? Et, en, en racistisk gruppe, som, som vil, vil sprede deres ytringer og skade og øh, modstand rundt omkring. Der er allerede masser af tilfælde, som ikke har noget som helst med stater og efterretningstjenester gøre sig. Når man nu endelig er i gang, hvorfor så ikke tænke noget ordentligt igennem, og så prøve at lave noget, der sigter lidt bredere i forhold til fake news? Det har man valgt ikke at gøre her. Man har lavet noget, som siger heller ikke er helt godt i kanten. Men jeg vil da opfordre til, okay, så må vi vel køre det her igennem. Men lad os da få for og at lave noget, for det her er alvorligt. Så lave noget, der har et lidt bredere sigte. Og så lige her til aller, aller jordprofessorens endelig dom. Er det noget sjusk? Nej, jeg synes ikke, det er noget sjusk, men det har, det har nogle, nogle, nogle mørke kanter og nogle, nogle afgrænsende elementer, som vi simpelthen skal have undersøgt nærmere under lovbehandlingen. Søren Sandfeldt, jordprofessor ved Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du kiggede forbi uh, programmet her. Tak skal du have Velkommen. Her. Du lytter til Radio 24-7. Politikken lancerer satsning på undersøgende journalistik. Det kunne man forleden læse i organet for den højeste oplysning. Avisen opretter gruppen Politikken undersøger med fem journalister, der fremover skal arbejde målrettet med den undersøgende og researchtunge -tunge journalistik. Det sker tre år efter, at politikken nedlagde sin gravegruppe som selvstændig enhed, men nu skal der altså andre boller på suppen. Velkommen til dig, Amalie Kessler, indlandschef på politikken. Tak skal du have. Hvad er det, der er sket siden 2015, siden det nu er nødvendigt ligesom at genoprette en gravegruppe? Jamen altså, der er jo ikke sket andet, end at øh, vi har valgt at omorganisere, fordi at vi gerne vil give det undersøgende et ekstra tryk i avisen. Og det er jo sådan med de her gravegrupper. Nogle gange bliver de oprettet, nogle gange bliver de nedlagt, nogle gange organiserer man sig på andre måder. Og vi synes, det er tid til igen at oprette en gravegruppe, så derfor gør vi det. Hvad er det, der ligger i tiden, som, som gør, at, at grave journalistikken igen? Og det kan man også se på andre aviser, at den ligesom er på vej fremad. Ja øh, jamen altså, det ved jeg egentlig ikke, om jeg er enig i. Jeg synes, den har været på vej fremad øh, i, i mange år i Danske Dagblad og også på politikken. Der er mange, der graver på politikken på mange forskellige redaktioner, så det er ikke sådan, at journalistik på politikken kun vil foregå i regi af politikken undersøger fremover. Det vil foregå på hele avisen, ligesom det gør i dag, men, men vi synes, at, at vi gerne vil give det et ekstra tryk ved at, ved at oprette en gruppe, hvor, øh, hvor de sidder dedikeret til de her projekter. Hvordan er det så, hvis man af politikken læser, hvordan kommer man så til at opdage, at de nu ligesom har, har dedikeret en gruppe til det? Jamen, man kommer forhåbentlig til at opdage det ved, at vi får endnu flere undersøgende projekter i avisen. Vi har øh, allerede en, en hel del og mange journalister, der sidder, og bruger den undersøgende metode i deres hverdag. Men det læserne forhåbentlig vil opdage med politikken undersøger, det, eller opleve, det er, at der kommer endnu mere af den sådan gode, dybdebordende journalistik, der går magthaverne kritisk efter i sømmene. Så, så det er forhåbentlig sådan, at det... Er. Det vil give sig vi, kan, vi kan også se, at det er nogle sådan relativt store kapaciteter, som I har sat på. Der er Morten Skjålager, som, øh, som har arbejdet på Politiken overrække, også er kendt for at have udgivet den her bog øh, om Jakob Schaafs tid i PET, der har kastet mange kontroverser af mig. Så har jeg også Karim Arnfred, der er i atsidtidig på Christiansborg, som også er en, en anerkendt journalistik i miljøet. Bliver de afsat til at kunne sidde fuldtids og arbejde med de her sådan længerevarende projekter fremadrettet? Ja, det gør de. Altså, de to kommer til sammen med de andre tre i gruppen. John Hansen, som også øh, er en kapacitet på det her område, har arbejdet for eksempel med pander med Paradise Papers og andre store internationale projekter den sidste årrække, øh, og, øh, og Sebastian Stryn, Keltoft og Jakobson Frikær, der også begge to har brugt den undersøgende metode i mange år. Øh, de kommer til de fem at være dedikeret øh, til det her, øh, bortset fra, at journalisterne også vil, som alle andre journalister på avisen indgå i det, der hedder vores nyhedsberedskab. Det vil sige, at de også indimellem vil have vagter på nettet på lige vilkår med deres kolleger. Nu nævner du selv, at mm. det som politikken har profileret sig lidt på Og Men jeg har en mistanke om, man måske på andre aviser, så er en lille smule misundelig over. Det er, at man tit indgår i de her store internationale samarbejder med The Guardian og med New York Times og andre sådan journalistiske flagskiber rundt omkring i verden. Er det noget, vi kommer til at se mere af fremover? Det håber jeg da bestemt. Det er noget, vi synes er enormt vigtigt, og det giver fantastiske muligheder at kunne samarbejde på tværs af lande, både i Europa og i USA, med nogle af de helt store historier, for eksempel LuxLeaks med Luxembourg, med skattepapirerne, og de andre, jeg nævnte med Paradise og Panama Papers. Det er, det er nogle historier, som er oppe på den helt store klinge, om jeg så må sige, globalt, og som kræver globale samarbejder. Og det er rigtig vigtigt for politikken, den internationale del af det. Og det Derfor er det også naturligt, at John Hansen, som har en, en, en rigtig stor erfaring med det her, han er med i gruppen. Så det bliver helt klart et ben. Der bliver også andre projekter, som, som vil have en anden karakter. Men det... Hvordan kan det egentlig være, at det bliver jer? Ja. Hvordan kan det være, at det bliver politikken og ikke Berlinske eller Jyllandsposten, som kom ind i de her netværk? Er der noget, I har opsøgt aktivt, eller...? Jeg tror, der er jo forskellige netværk. Altså nu ved jeg jo også, at Berlingske også har, har været i et internationalt samarbejde i forbindelse med Danske Bank, som de jo på fremragende vis har lavet. Så de her netværk findes sådan forskellige, forskellige steder. Men det er selvfølgelig noget, som, som vi i hvert fald på politikken prioriterer aktivt og række ud til journalister i alle mulige lande for at finde ud af, hvad sidder I egentlig med? at der ting her, der på en eller anden måde, også bare i en ny tid, hvor grænserne er mere udflydende, krydser over? Over. Vi har set det med, med skandaler om udbytteskat, hvor det er helt afgørende, at, at, at, at landene og, og pressen i forskellige lande arbejder sammen. Så det er, det er bestemt noget, der er rigtig vigtigt. Når jeg tænker på gravejournalistik, så i gamle dage, så var det jo noget, som i meget høj grad var profilerende for et medie, fordi man havde det som en selvstændig ting, i hvert fald måske bortset fra radioavisen, indtil dagen efter. Men i dag, når man kigger på de her store afslørende historier, så går der omkring syv minutter, så har TV2 News jo hapset alle de centrale ting i den her artikel. Og så kan det jo godt være, at jeg som journalist kan stå og tænke, hvor var det imponerende, at I havde den her historie om Panama Papers i politikken, og hvor var det vildt, at skal har kørt. Danske bankskandalen, men det har vel ikke den samme profilerende effekt, som det havde i gamle dage. Er det ikke, er det ikke en, en meget dyr måde at lave journalistik på, som ligesom måske primært imponerer andre journalister, hvis man skulle være meget kynisk? Altså det, det er til for, det er jo ikke for at, prøve at imponere andre journalister, det er jo fordi, det er vigtigt. Altså, og det, det vil jeg gerne understrege, det er jo hovedårsagen til, at vi gør det her, og til, at vi laver undersøgende journalistik i øvrigt på hele avisen. Det er jo fordi, vi synes, det er vigtigt for samfundet. Det er vigtigt for samfundet, fordi hvis pressen ikke er der til at prøve at skrive mere om det, som nogen gerne vil skjule, og det er et mantra for os, også i forbindelse med politikken undersøger, vi vil gerne skrive mere om det, som nogen gerne vil skjule. Det mener vi er en fuldstændig kerneopgave for pressen, og det er vigtigt. Så det er egentlig hovedårsagen til, at vi gør det. I forhold til det der med nyhedsbilledet der har ændret sig, der har du fuldstændig ret i, at det er blevet meget mere fragmenteret, og det, der var en solo nyhed i gamle dage, er det ikke mere. I den her forbindelse, der er det ikke så væsentligt. Altså, vi vil jo gerne have, at vores journalister beskæftiger sig med noget, der giver mening for samfundet, og som også fagligt set giver mening for dem selv, fordi at det for journalister jo også er vigtigt at beskæftige som er noget, der gør en forskel. Og det jeg håber vi er at kunne bidrage endnu mere til med politikundersøger. Men, men det er vel altid en fristelse, tænker jeg lidt. Når du så sidder og kigger på, at der skal sidde tre journalister og læse bilag i to uger, ikke? så kommer der en historie ud af, at de samme journalister kunne du få til at skrive tre historier, hvor de skralder en eller anden sjov historie fra The Guardian om noget om kønspolitik, der genererer 800 øh, likes på en halv time. Ikke? Mm. Altså, så der er vel et, et spørgsmål om, at der også er en prioritering i det, som jeg forestiller mig må være svært at se fra sådan et ledelsesmæssigt perspektiv. Det vi egentlig oplever på politikken, det er jo at, at vores læsere faktisk rigtig gerne vil, vil betale for kvalitetsjournalistik og for journalistik. Vi har været igennem en overrække i det danske mediebillede, hvor da man først begyndte for alvor at udkom på nettet, så var det meget klikbaseret det hele. På politikken har vi, hvis jeg må tillade mig at bruge det over ord, en mere holistisk tilgang. Altså, vi kigger også på andre parametre, på andre kvalitetsparametre. Selvfølgelig er vi optaget af, om folk gerne vil læse det, som vi laver. Men men, men, men vi ser altså, at det ikke nødvendigvis det, som folk klikker rigtig meget på, som de også er villige til at betale for. Der er altså en forskel på de to ting. Nogle gange hænger det sammen, men ikke altid. Og der er vores oplevelse altså, at kvalitet er noget, som, som de danske medieforbrugere heldigvis gerne vil, vil have nogle penge op i lommen, for også at få mere af en i deres hverdag. Så på den måde, så synes jeg egentlig, at det hænger meget godt sammen med, at vi ønsker selvfølgelig også at lave et produkt, som, som der er nogen, der gerne vil købe. Men først og fremmest er det altså, fordi vi synes, det er vigtigt. Der vi gør det her. Nu siger du, at folk gerne vil betale for det. Jeg ved, politikken har jo nok, nok det, det, det dyreste uh, online-abonnement, så vi husker, at koster det 2,90 om måneden for, for uh, at kunne læse politikken på nettet. Og det er sådan det spørgsmål, vi næsten altid stiller folk i den sammenhæng, Hvor mange abonnenter har I egentlig? Øh, men altså, vi, vi er i hvert fald gået op, lad mig sige det på den måde. Øh, vi, vi får tiltagende flere abonnenter, men det er selvfølgelig en udfordring for os, ligesom det er for alle mulige andre øh, aviser, at prøve at lave en digital forretning, der løber rundt. Øh, men det går faktisk godt, og vi præsterede også sidste år et resultat, som viste en, øh, en fremgang i vores digitale abonnenter, og det regner vi også med, at vi vil gøre i, i år. Øh, nærmere kan jeg ikke... Øh kom ind på det. Det havde jeg en mistanke om. Men, øh, og så sker jeg næsten, at jeg stiller et andet spørgsmål, som mm -hmm. jeg også har en mistanke om, at få et lidt diffus svar på. Det er også okay, men kan du løfte sløret for, hvad det er, som vi kan forvente at se fra politikken undersøger her i den kommende tid? Jamen altså, det som jeg kan sige, det er det, jeg sagde før, at det vi har sagt til hinanden, det er, at vi vil gerne skrive noget mere om det, som nogen gerne vil skjule. Og det, det kan godt være lidt diffus, men det er egentlig ret centralt for os, fordi vi er jo slet ikke gået i gang endnu. Altså, gruppen samles 29. oktober, og så skal de jo først sætte sig ned og finde ud af en måde at være et hold på, og det bliver jo med Morten Frik og med Karl Emil Arnfred, Karl Emil som, som daglig leder, og Morten Frik som, som daglig løbende sparingspartner for dem. Og de skal sætte ned og finde metoder, det kommer jeg selvfølgelig også til at være en del af. Så, så det der med konkrete projekter, altså det der er det ærlige svar, dem har vi ikke endnu. Det har vi forhåbentlig øh, rimelig hurtigt efter den 29. oktober, men, men det handler altså øh, om magtkritik selvfølgelig, om det er noget, nogen gerne vil skjule, og så også meget gerne om noget, som viser øh, konsekvenser for almindelige mennesker øh, ude i Danmark eller i udlandet. Tusind tak, fordi du kom ind og fortalte lidt om politikken undersøger. Amalie Kessler, indlandschef på politikken. Tak skal du have. Du lytter til Radio 24 /7. Vi skal tale om elektronikgiganten Apple, der mindst en gang om året under store fanfare lancerer det kommende års produkter. Præcis det samme gør rivalen Samsung. Men John G. Pedersen, mobilekspert øh, og driver øh, med mere meremobil.dk, her hører ligheden mellem Samsung og Apple, der viste også op, den, ikke? Jo, det må man sige. Altså, Apple har jo, som nogen andre, et greb om øh, danske journalister og internationale journalister, når det kommer til at komme i medierne. Det er faktisk utroligt let for dem at, at få, ikke bare spalteplads, men også masser af tv-tid og, og tid i radio og podcast rundt omkring. Altså, alle står på halen, så snart Apple de står på scenen. Nu har du jo været... Øh ekspert på det her område, og også brugt af medierne som ekspert igennem et årti. Altså, hva, hva, hvilken udvikling har der været, hvis nogen overhovedet, i forhold til det, du beskriver her? Jamen, der har ikke været den store udvikling, Henrik. Jeg kan sige, at den eneste gang, der er en uh, Apple-lancering, så uh, ringer min telefon nærmest uh, helt døgn, fordi uh, der er journalister, og det gælder alle uh, fra, fra, fra TV2 over nyheder til lokale radioer, aviser, og uh, ikke mindst uh, også højt personlige at alle anerkendte medier, af den helt store støtte slags, der ringer og spørger om, hvad jeg synes om de nye iPhone. Så det er noget, der har stået på siden den første iPhone i 2078 stykker, og så frem til nu, og det gentager sig i lidt mindre målestok, hver gang Apple kommer med et regnskab så. Helt vildt meget tryk på, når der er produktlanceringer, og en lille smule mindre, når der er regnskab, men stadigvæk tryk på. Så det, du virkelig siger, er, at danske medier, der, der hylder sådan at have en kritisk tilgang til tingene, reelt giver den som, som marketingsagenter for, for Apple? Man kan godt få den tanke i hvert fald, når man så altså hedder hos mig. Jeg, jeg, taler, jeg taler gerne med medier om iPhones, og min holdning til, at der, der ikke nødvendigvis altid er positiv, men, men, men jeg undres over, at man i medierne, er i stand til at skabe så meget tv, radio og spalteplads-tid til øh, et elektronikbrand som, øh, som Apple. Jo, jo, de laver det fine produkter, men de laver ikke nødvendigvis verdens bedste produkter. De laver nok verdens mest omtalte produkter, men det er jo noget helt andet. Og det er jo ikke en, en, nyhed, øh, altså, det er jo ikke en nyhed for normale nyhedskriterier, at, at det er den mest omtalte telefon, og derfor tager vi den med endnu en gang. Så jeg undrer mig over, hvorfor det er, at man, man, man får den her, den her taltid øh, fra Freibulls side, og jeg undrer mig også over, at når jeg så selv indimellem tager kontakt til nogle af de selv samme medier, fordi jeg synes måske, at Huawei eller Samsung har lavet noget nyt og spændende. Jeg synes, man burde sætte fokus på for også at skabe noget balance i det her medieregnskab. Ja, ja så bliver jeg mødt af show og siger, ja jo, men, men, men det kan vi ikke rigtigt. Og, og der, det er også og det ene med det andet. Og hvis de endelig tager historien, så bliver det noget i retning af, hvordan er den nye Samsung så i forhold til iPhone? Det er det første spørgsmål, man altid får. Men er der ikke en naturlig øh, fokusområde i forhold til Apple? Altså, det er, en, det er et firma med en ikonisk historie. Alle har hørt om Steve Jobs, kender historien om, øh, hvordan han ligesom, eller firmaet næsten egenhændigt skabte den moderne smartphone. Der er en narrativ omkring Apple, som Samsung bare ikke kan konkurrere med. Der er jo ikke nogen, der ved, hvem der leder Samsung. Og hvis de gjorde, kunne de sikkert ikke udtale vedkommendes navn alligevel. Så, så er det ikke rimeligt nok, at man ligesom sidder og siger, at det er dem, der definerede og skabte mere eller mindre jamen, smartphone produktlinjen, og derfor er de altså ganske enkelt mere sjovere følge end alle mulige andre. Jo, men de der også tro, at de skal ikke følge, og det er der ikke nogen, øh, nogen tvivl om, at han hedder i det DJ Coe, ham der op fra Samsung. Får de her på den på plads? Men, men, øh, men det er der fuldstændig ret i, men, men det, det hopper bare af for mig, den, den kæde, jeg har på, øh, når det er, at der ikke er andre, der på en eller anden måde bare kan få en lille smule omtale når de kommer med noget, der rent faktisk er spændende, og som kunne påvirke øh, forbrugerne i, i, i hverdagen i højere grad, end en ny iPhone kan. Og man kan jo sige, at øh, tage nu årets lancering af iPhones, det er der fine telefoner osv., men de er jo ikke revolutionerende på nogen som helst måde. Alligevel så, øh, så er der masser af, af, af svældegræs og tv-tid i dem, øh, for for, for som mig, der, øh, der, der, der kommenterer på, på det her marked. Så ser så, øh, så, så jeg bare fuld af, af forundring over den der manglende kritiske tilgang, der er til øh, til, til, til Apple. Hvis og du ikke skulle, mindre, hvis du, John, hvis du skulle give et bud på, hvorfor det er, som du beskriver det, hvad, hvad, hvad vil det bud så være? <laughs> jeg ja, vil gætte på, at det er fordi, at iPhone er rigtig, rigtig tæt på rigtig mange journalister. Så nu kan jeg nok kende ud af et eller andet sted i journalisten, det kommer til en gang. Men jeg gætter på, og det er bare et gæt, jeg gætter på, at rigtig, rigtig mange hovedparten af danske journalister, de har en iPhone, og de har en iPad, og måske har de underkøbet også en MacBook. De er meget velkendte på, på Apples øh, univers. Og derfor er det også utroligt nemt for dem at forstå og formidle den her historie til skudbrugerne, fordi det påvirker dem selv, og det påvirker selvfølgelig også rigtig mange mennesker, og det gør det selvfølgelig også med en marked, i Danmark på langt over 50 procent. Så, så, så det er sådan, det, det, det bud fra, fra min side af, at de kender selv produkterne godt, og, og det kan være derfor, at det får så meget tale taltid. Og når jeg så begynder at snakke om kinesiske Huawei eller Samsung fra Sydkorea osv., så bliver de sådan lidt fjern i blikket og synes ikke, at, at det er helt så spændende som, som noget, de kender til selv. Men, men, men det, er jo, altså, det, det er jo i virkeligheden stridende mod en, hvis det forholder sig, som du beskriver, og jeg har ikke nogen grund til at bestride det, så er det jo stridende mod sådan, at det som, som journalister jo ellers hylder i, jeg ved ikke hvor mange skole at man går kritisk til det, der fylder meget, og det som, som, som, som, som er, er, er stort. Det forholder sig, må jeg forstå på dig, Jørgen K. Petersen, stik modsat her. Det, det synes jeg, det gør. Og, og der er jo masser af kritiske ting at, at tage fat på omkring Apple, men jeg tror måske også, og det er også bare en, en fornemmelse herfra, at det kan hænge sammen med, at Apple er rigtig god til ikke selv at sige noget. Altså uanset hvor, hvor slemt de nærmest kommer til sige, så, øh, så er der ingen kommentar, Man kan ikke få fat i nogen, der er ikke nogen, der vil sige noget, og hvis man Hvorfor er det nogen? Så siger de, at vi vender tilbage til dig. Det er et andet svar for, at vi ringer ikke tilbage. Og, og, og derfor er det nemmere at, hvad det, at snakke om det, man kan snakke om. Og dermed går Apple også ud omkring de kritiske historier, fordi der er ikke noget tv-indslag, der bliver særlig godt af en, der endnu en gang så altså gang nummer XX i løbet af et år, står foran et Apple-logo og siger, ja, herinde bor Apple, og de vil søren ikke sige noget igen igen. Øh, så, så, så den der utillgængelighed, som de jo også har i øh, kritiske sammenhæng, den gør selvfølgelig også, at øh, man ikke rigtig gider lave de kritiske historier. Så hvem skal man... Altså, man kan jo ikke rigtig spørge dem, når de ikke vil svare. Og forurettet skal altid høres og komme til brug i følge skoletalerne i hvert fald. Ja. Så, så, så på den måde, så, øh, så er det bare nemmere at springe historien over og sige, at det kan ikke fatte på dem alligevel. Vi kan få fat i, øh, i en kunde, der er sur. Og vi fat i en mobilekspert som John G., og, og, og så er den ligesom det, og Apple går ud på. Sider, jo, så... Jeg siger lige John G og, og bringe os med ind i maskinrummet, fordi du har jo været til at gå ud fra masser af lanceringer, både hos Apple og hos Samsung og hos Huawei. Hvordan, hvordan adskiller den måde, som Apple griber den slags øh, an på, i forhold til, hvad de andre gør? Man kan jo sige, at i grundlæggende set gør de rigtig meget af det samme. De stæder nok på en scene og fortæller øh, lidt og bredt omkring om deres produkter, men Apple er bare bedre end de andre til at iscenesætte sig selv. Som, øh, som nogen, der har opfundet den dybe tallerken, selvom de ikke har det. Øh, vi, kan, vi kan tage et eksempel sådan noget, som øh, frontkameraet på, på en telefon. Det hedder jo bare et frontkamera eller et selfiekamera, hvis det går rigtig højt hos konkurrenterne. Men, men hos Apple hedder det et øh, face ID-kamera. Altså det lyder allerede så lidt, lidt mere eksotisk og lidt mere, lidt mere spændende. Og så har de jo sådan også. Det hedder ikke bare en processor øh, i deres telefon. Det hedder en A12 Bionic-processer, altså med en nye telefon. Og det lyder også bare lidt federe, end, end at sige, ja, vi har et stykke hurtig elektronik her, der kan, der kan beregne rigtig, rigtig mange milliarder instruktioner i sekundet. Øh, så, så, så de er rigtig gode til at pakke det ind i sådan et lækkert, lækkert, lækkert stykke papir hvor vi synes, synes, det ser bare fedt ud. Og de laver nogle produkt præsentationsvideoer, som hvor man bare tænker, at det en ny bil eller et, et nyt land, at man skal introducere. Det er sådan helt magisk, når de laver det. Og, og, og det gør de andre også i eftergene, i hvert fald rigtig mange punkter, men det gør bare, at når du ser de der præsentationer skruet op i fuld størrelse, så, så kan du næsten ikke undgå at få en lille tårer i fordi det fordi de slår på alle de følelser, som du overhovedet kan komme kom i nærheden af. Det er elektronikens svar på Disney. Enhver der har været i Disneyland, vil vide, hvad, hvad jeg taler om som voksen, når man har børn. og man går ind igennem porten der, så man fuldstændig lost ind i det deres univers. Det samme er tilfældet, når vi taler om Apple John G. Petersen, tusind tak skal du have, fordi du vil være med. Du lytter til Radio 24-7. Torsdag var det store dag i Danmarks Radio. Mere end 200 journalister fik besked om, at DR har i sinde og fyret dem. Og Henrik Fris Vilmar, du er fælles tillidsmand. Velkommen igennem på en telefon. Ja, tak. Når nu fyringerne, de skulle gennemføres, hvordan synes du så, at uh, gårsdagen den forløb? Ja, de meldinger, jeg har fået... For, for alle dem, der var eller dem, jeg har talt med, som var berørt, er det, det, det er, at de synes, det foregik på en, på en ordentlig og værdig måde. Hvordan, altså, udover det er jo indlysende, at det ikke er en rar besked at, at få, hvordan har de her mennesker, der er berørt, så reageret? Du, du er vel en af dem, der, der, der, der taler, taler med dem? Ja, det er jeg. Altså, jamen, de har jo reageret vidt forskelligt... Øh, kendetegnede for dem alle sammen, var, at de selvfølgelig var, var rigtig kede af at miste deres arbejde, og, og kede af at føle sig diskvalificeret, som man jo føler, når man bliver, bliver afskedet. Så ja, der var selvfølgelig også nogen, som, som var vrede, som ikke kunne forstå det, men, men, men det, der egentlig også var kendetegnende for dagen i går, det var, at, det var, at der var rigtig, rigtig meget omsorg øh, blandt medarbejderne. Folk var super gode til at tage sig af hinanden, og trøste af hinanden, og gribe hinanden, osv. Og, og, og det har virkelig haft stor betydning. Jeg, jeg, jeg har også kunnet se sådan på, på sociale medier, ikke mindst Facebook, at der er mange af dem, som er blevet børret, som er blevet fyret, der på en eller anden måde har, jeg vil ikke sige skrevet sig ud af det, men på en eller anden måde alligevel har, har, har søgt noget trøst den vej rundt. Er det en af du erfaringer, du har gjort dig? Ja, det er der nogen, der har gjort, Altså, som, det som har gået til de sociale medier. Jeg tror nu ikke, det er så mange, fordi vi råder faktisk folk til ikke at, ikke at gøre det, men, men selvfølgelig er der nogen, der, der gør det her har behov. Det har man jo ofte så har man jo behov for at reagere og handle, og nu må jeg gøre noget ved min egen situation. Hvorfor råder, i, hvorfor råder, I, hvorfor råder I egentlig folk til ikke at, at, at, at gå på de sociale medier? Ja, men fordi når man får så voldsomt en besked, så, man får det, så kan man måske komme til at skrive nogle ting, som man i, øh, i virkeligheden ikke mener øh, så alvorligt. Og man skal, altså, I dag der er det jo sådan, at, at arbejdsgiver, nye arbejdsgiver vil jo måske google ind på nettet, og så hvis man så kommer til at skrive nogle ting, som man ikke rigtig kan stå for eller ikke lige mente i det øjeblik, så kan det måske øh, komme ind til skade. Ja, ja, jeg kan se, når man kigger på fordelingen af, af hvordan de her øh, altså stillinger, de, de er blevet nedlagt, så er der 205 afskedelser af medarbejdere, så er der 64 frivillige fratrælser, så 26 chefstillinger. Det, er jo, det ser jo ud til at samlet at være lidt under de mere end øh, 400, som der var nogen, der i hvert fald havde frygtet. Hvordan ser du på det? Er det, er det bedre, end, end det kunne have været? Altså, det er rigtig skidt, at der blev fyret så mange medarbejdere, som det blev fyret i går. Det er, det er virkelig, virkelig kristent. Når det så er sagt, så er det selvfølgelig, altså for hver eneste, der ikke er blevet afskedet, så er det selvfølgelig øh, godt, kan man sige på den måde. Så det er jo godt, at der blev afskedet væsentligt færre end vi frygtede, og det har vi også arbejdet på, skulle ske. Æh, Henrik øh, Fris Vilmer, ser du et, øh, et mønster i, øh, hvem det er, der er blevet afskedet? Unge, gamle, højtlønnet, eller hvad, hvad, hvad, hvad, hvad kan man gøre sig i agtage, altså, den vej rundt? Jamen altså, jeg har lige siddet og kigget lidt på det på en på, på, på pind, og sådan som jeg umiddelbart kan se det, så ja, det er svært at sige lige nu faktisk. Vi arbejder på lige nu at finde ud af, jamen, hvordan hvordan ser det ud? Altså, er der blevet... Ser det ud, som om der er nogle steder er blevet afskedet på, på grund af alder, jamen, så må vi jo reagere på det. Men, men det kræver lige et stykke arbejde øh, at finde ud af det, og det arbejder vi i gang med. Så du har ikke noget sådan i hvert fald i talende stund, noget sådan fuldstændig overblik over, hvordan snittet øh, er blevet lagt af ledelsen i DR? Ja, men jeg har, behov for at have, jeg har et, et, sådan et overordnet overblik, men jeg har behov for at have et andet overblik, som går mere på, hvordan ser det ud fra afdeling til afdeling, hvad er egentlig vil sige noget om det. Men lad os nu sige, at, at, at du så, når du har fået det der overblik, når frem til en konklusion om, at der er en eller anden skævhed, hvad det nu måtte være. Så hvad kan I så gøre, eller, eller er løbet kørt? det. man kan sige, dem, der har fået deres, deres sendeskrivelser som så senere får deres opsigelse. Øh, jamen for dem er løbet jo et eller andet sted kørt. Selvfølgelig, hvis, hvis der er nogle oplagte sager, som, som kan føres, så vil vi jo forsøge at gøre det. Men det er jo sjældent, at man, man kommer tilbage i sin stilling, så altså får man måske en erstatning. ikke øh, På den måde, men, men skaden er jo, er jo sket, man er jo blevet udvalgt til at blive afskedet, ikke. Så, så det er jo det, at skaden sker. Men er der nogle oplagte sager, så skal vi selvfølgelig gøre dem. Det er helt klart, og det vil vi gøre. Men... Danmarks Radios ledelse har meldt ud at man vi forsøger at tage den her sådan øh, altså det er i et huk den her nødvendige afskedelsesrunde som bliver konsekvensen af de her 20% ned besparelse over fire år. Er det noget som, I, som som du sådan fra fagligt hold har tillid til, fordi man kan jo sige at det er jo ikke noget nyt at Danmarks Radio med jævne mellemrum gennemfører de her øh, de her fyringsrunder. Tror du at man har taget den i i en, et hug den her gang? Ja, Det er i hvert fald det ledelsen siger at nu har de taget den for i hvert fald de næste tre år frem. Ikke? Så, og, det, og det bliver jo nødt til at forholde mig til, at, at det er det, vi de siger, det bliver jeg også holde op på. Æh, Henrik Friis må her lige til, til allersidst. Hvordan vurderer du, at det, som I var igennem øh, i går, altså i, i, i onsdags, hvor, hvor, hvordan vil det påvirke DR som arbejdsplads? Jamen, altså... Det er svært at sige, hvordan det vil påvirke som arbejdsplads. Man kan sige, at som virksomhed bliver vi jo, altså, medievirksomhed, bliver vi jo væsentlig stikket øh, af det her. Der er nogle opgaver og nogle programmer, vi ikke længere kan finde. Vores evne til at være den, den politiske vagtrum, som jo, og title og om hele måske er måske svækket med det her ikke? Eller, så, det er det. Vi har jo færre ressourcer at lave journalistik for. Men, men, men, men selvforståelsen, altså fornemmelsen af, at når man er ansat i Danmarks Radio, så er det et rimeligt trygt sted at være, som jo har været kendetegnende for Danmarks Radio. Er det den, der forsvandt i går? Ja, altså, man kan sige, den er måske øh, forsvundet over en, en lang periode, fordi det, det her det, altså, vi har jo oplevet byringsrunder øh, de sidste øh, tre år, faktisk, ikke med denne her. Så tror øh, så, så trygt har det heller ikke været, skulle jeg sige. De det bliver ordene Henrik Friis Vilmar, Vilma, fællestillismanden på Danmarks Radio. Tusind tak, fordi du vil være med. Ja, tak. Du lytter til Radio 24-7. I tirsdags udkom en ny bog om lederen af Partiet Nye Borgerlige. Hun hedder som bekendt Panille Værmund. Bogen er skrevet af BT's meget erfarne politiske journalist Andreas Karker. Og ham har jeg af Velkommen til Andreas Karker. Tak. Andreas Karker, hvis du nu øh, havde henvendt dig hos din ansvarhævende redaktør på BT, han hedder... Michael Dyrby har spurgt ham, om du måtte være ghostwriter for Pernille Værmund, for en bog, hun skulle udgive. Tror du så, du havde fået lov? Øh, nej, det havde jeg nok ikke. Jeg har læst den bog, du har skrevet om Pernille Wehrmund, og altså, jeg, jeg, på lange strækninger forekommer det mig, at øh, det lige så godt kunne være en bog af Pernille Wehrmund, som Andreas Karker bare havde været så venlig at, at, at, at sætte ordene sammen på. Hvad vil du sige til det? Jamen, jeg vil sige, at den har jo været igennem mit, hvad skal man sige, filter af tingene. Så selvom det jo, det er jo faktisk er varedeklareret i foråret, at den primært er baseret på cirka 20 timers interview med Panella Vermund, og så en række skriftlige kilder, så på den måde synes jeg sådan set, at varedeklarationen er i orden. Men er det ikke det, der karakteriserer en ghostwriter? at han for nogle ting at vide af en, en, en person, der gerne vil portrættere, så kommer det igennem hans øh, skrive-vridemaskiner, og så kommer der en bog ud af det. Det er jo hele definitionen på en ghostwriter. Jo, men det kommer jo også igennem det filter af politisk viden, jeg selv synes, jeg har. Mm. Men synes du, det er en, øh, synes du, det er en kritisk bog, du har lavet om Pernille Wehrmund? Altså, den er jo ikke super kritisk, men det der er der jo mange politiske bøger, der ikke er. Altså, faktisk synes jeg, at mange øh, øh, en af... Tingene ved den type bøger er jo sådan set, at man øh, fremlægger... Altså, man bruger en del energi på at fremlægge tingene set fra hovedpersonens synspunkt. Den måde, personen oplever begivenhederne på. Og det synes jeg er fair nok, fordi det er jo ligesom det, det er. Men er det er det, jeg gerne kunne tænke mig at spore mig lidt ind på. Er det Pernille Vermunds bog, eller er det Andreas Karkers bog? Nej, det er min bog. Jamen, netop når det er Andreas Karkers bog, som jo altså er... Ja, og det skal du have en, kendt for at være en, en super dygtig øh, journalist... Piner det der så ikke professionelt, at der er en række kritiske spørgsmål, som jeg er helt sikker på, at du vil give mig ret i, at man kunne stille, men som du ikke stiller? Jeg synes, at jeg bruger nogle stemmer undervejs, som er kritiske, for eksempel uh, chefredaktøren på z og uh, Buber og Øslem Sætik og... Um sådan nogle folk, for ligesom deres og så at sige, bliver nævnt undervejs, og især intervjuet der med z redaktøren og, og Bubers indvendinger fra sådan et program, der hedder øh, et eller andet med, at man er ude med Bubber, Det, øh, altså der synes jeg, at nogle af de spørgsmål, som mange mennesker stiller, ligesom... Øh, bliver spurgt og besvaret af Pernille Wermund. Faktisk. Men er det et bevidst valg fra din side, at du ikke ville stille de kritiske spørgsmål, men du ville lade andre om det? Jamen nu, det er jo ikke en interviewbog på den måde. Altså, der er jo ikke... Jeg har valgt at skrive det hele i sådan en slags romanform, så jeg har ikke rigtig mulighed for... Øh, altså, skulle der være nogle spørgsmål inden undervejs fra mig til hende, og det overvejede jeg også undervejs, men så gik jeg væk fra det sådan en rent... Fordi jeg simpelthen synes, at den anden måde er mere sådan læsværdig og behagelig for læseren, hmm. som jeg også tænker på. Tror du, tror du Pernille Wermund er... Eller det ved du måske. Er hun glad for den her bog? Øh, ja, hun er... Hun er... Den, ja. Er du glad for, at hun er glad for den? Altså, øh, det er jo, øh, det er da fint, at hun er glad for den. Det, det er jo ikke nødvendigvis et tegn på, at det, er, at, at det bliver den ikke dårligere, efter min mening. Han men bliver den bedre af det. Nej, men altså, jeg har jo skrevet... Det er min syvende bog, og jeg har også skrevet øh, bøger om øh, Bertel Hård og Svend og sådan noget. Og det er lidt i samme model, synes jeg faktisk, og Inger Støjbær i 2016. Det er lidt i samme model, jeg bruger, synes jeg faktisk. Men, men, men det er klart, når jeg, når jeg prøver at holde lidt fast i det her, så er det jo fordi, at, at, at du er jo øh, til daglig udøvende politisk journalist på BT. En mand, der må formodes sådan ligesom at lægge snittet der, hvor det skal lægges rent journalistisk. Ser du et problem i så og bevæge dig over i en anden genre, hvor du, du kan ikke lide ordet ghostwriter, men hvor du er ret tæt på at være en ghostwriter, så? Altså, jeg synes ikke, at jeg er ghostwriter, og øh, det er jo sådan, at øh, øh, altså her i denne her måned udkommer der andre bøger, øh, som er øh, politiske bøger, skrevet af politiske øh, redaktører og journalister. Der kommer en bog om øh, Pia Olsen Dyr, som er skrevet af Thomas Larsen, øh, Berlingskes øh, politiske kommentator. Der kommer en bog øh, om Janne Jørgensen, som viser sådan øh, en slags øh, delvis øh, skrevet af ham selv, og øh, Bent Winter, der er samfundsredaktør på Berlinske. Og, øh, og det er jo ikke det samme som, altså, at øh, der er jo ikke nogen, der ligesom øh, øh, mener, at, øh, at Thomas Larsens analyser, at, at et eller andet SF-synspunkt skinner igennem det Men Jamen er det så virkelig det, det handler om, at, at det er fordi, du har formastet dig til, lad os bruge det ord, formastet dig til at skrive en relativt positiv bog om en politiker, som mange har ret stærke holdninger til, at øh, du møder den her kritik, tror du? Altså, er det er derfor, du sidder her, hvis du skulle give et bud på dig, og får det her, de, de her kritiske spørgsmål. Er det fordi, det er Pernille Vermund? Din pointe er, må jeg forstå, at det ville aldrig være sket, hvis du havde skrevet om en radikal eller en socialdemokrat? Næmen, lad os eller... sige, at jeg havde skrevet en bog om Pernille Skipper, så var det sikkert heller ikke sket. Hvorfor og... Fordi jeg tror, at, at folk, politikere på højrefløjen bliver bedømt hårdere end politikere på venstrefløjen. Jeg synes ikke, at de skal bedømmes mindre hårdt, men jeg synes bare, det var måske færre nok, hvis det var sådan mere færre og ligeligt fordelt. Du, du mener det, jeg, jeg har også set, at der, der er jo folk, der er som, som, som besværes over, at Gyldendal formaster sig til at udsende en bog om, øh, om ja. Pernille Vermund. Mm. Ja, og det er jo netop uh, Gyllendal, der skriver så det er mit uh, fritidsprojekt, kan man sige. Det er, ikke sådan en, det er ikke BT, der udgiver det. Det skal man også lige huske. Nej. Ser du det som et problem for dit virke på uh, Christiansborg, at du så berettiget eller uberettiget kan uh, kritiseres for at skrive en bog, der er for venlig mod en politiker, der, der er så omstridt som Pandel Værmund er? Jamen, jeg vil ikke uh, anerkende, at den er for venlig. Jeg synes, den er fair set fra... Den prøver at forklare øh, det samme model, jeg brugte, da jeg skrev J. støjbag i 2016. Øh, det, man tænker, er... Øh her er en kontroversiel person, en, der ligesom har noget på spil, en, der tør øh, øh, satse noget, øh, tør øh, øh, få shitstorme på sociale medier og alt muligt, fordi de mener det, de gør. Øh, og det, øh, jeg tænker, hvad er det, der driver dem? Hvor kommer det fra? Er det noget, de sådan, øh, er vokset op med, eller er det kommet senere? Og det er det, jeg prøver at undersøge, disse her bøger, hvor jeg har en mulighed for at skrive... Øh, længere om det. Og så vil jeg egentlig også sige, at da jeg sådan begyndte at ligesom, lære Pernille at kende omkring det tidspunkt, hvor hun stadigvæk var konservativ folketingskandidat, der lagde jeg bare mærke til, at, og så har jeg fuldt starten af partiet, og de tilbød mig en artikel om det første, altså den første artikel om det nye parti, og jeg synes, det var meget fascinerende, og jeg følte faktisk lidt, nu har jeg jo skrevet om politik i mange år, og jeg kan faktisk huske, Dengang Dansk Folkeparti øh, startede, øh, og hvordan øh, Pir Kærskår blev øh, betragtet de første år af journalisterne så nærmest ignoreret eller øh, hånet eller latterliggjort, øh, fordi man synes, at det var, jo, det var jo vanvittigt det her. Det havde jo ikke noget for sig. Og jeg følte lidt, at det er sådan det, jeg oplever igen sådan en slags. Øh, det er jo ikke det samme type parti, og, og de har også en helt anden økonomisk politik, men den der stemning blandt øh, dem øh, bland eliten og blandt. Øh, Øh, journalisterne af, at øh, har det her er der noget værende, og det skal vi ikke røre ved. Ikke? Men samtidig så er der sådan en, en bevægelse nede i befolkningen, som siger, det her er jo rigtigt, det her er nødvendigt, vi er trætte af, af de der politikere, vi er trætte af de der øh, medier, der er i lommen på politikerne og sådan noget. Det anerkender jeg selvfølgelig ikke, at vi er, men jeg kan bare mærke, at det er et synspunkt, der er derude, øh, og at øh, og jeg følte, at det var lidt af det samme, der var der igen, og jeg ville gerne sådan øh, undersøge det nærmere. Jeg er jo ven med dig på Facebook og, og, og andre, på andre sociale medier, og jeg tror ikke, jeg siger for meget, hvis jeg siger, at nogle af de opdateringer, du kommer med, og det er jo en helt ærlig sag, du har jo ligesom alle mulige andre, nok har heller til at og være meget kritisk over for den måde, vi håndterer indvandringsproblematikken på i det her land. Du er, må jeg forstå, på de ting, du skriver på blandt andet Facebook, du er en hardliner på politikken. Spørger jeg du skriver en bog om Pernille Værmund, som er meget i hvert fald overvejende positivt. Der er ikke påfældende mange kritiske spørgsmål. En hver, der følger dig på Facebook, kan se, at du har nogle meget stærke holdninger på indvandringspolitikken. Kan du se problemet? Hvad er det for eksempel for nogle holdninger på Facebook? Jeg synes ikke, at jeg har nogle specielt hårde holdninger på Armen, Andreas Kacke, når, man, når, man, når man ser de ting, du skriver på Facebook, så står, så står det ret klart, at du synes, at den udlændingepolitik, der er blevet ført i mange år i Danmark, er for slap. Ja, det synes jeg ikke nødvendigvis, man kan sige. Du skriver mange ting på Facebook, og det er jo nærligt sagt, det er jo ikke, fordi jeg skal sige, at det må du ikke, men, men, men du har sådan en, en, en, en slagside i forhold til, at det vil ikke gøre noget, hvis vi står lidt mere kritisk på de problemer, som, som indvandringspolitikken medfører. Det er det ikke rigtigt? Altså, øh, jeg mener, at... Øh og det er der mange, der mener, at udlændingepolitikken de sidste 30 år øh, er stort set er slået fejl. Vi har troet, at man kunne integrere nogle mennesker, som ikke rigtig er blevet integreret. Der er en meget højere kriminalitet blandt øh, udlændingen der er blandt øh, etniske danskere. Og det er jo et øh, tegn på, at de, disse her ting er slået fejl. Og det kan man også se, at mange mennesker i befolkningen synes. Og øh, nu er det så sådan, at øh, det mener Dansk Folkeparti, men det mener Venstre og Socialdemokratiet også. Og Mette Frederiksen har sagt, at det er jo i virkeligheden 70-80% af befolkningen og af folketinget, der mener det der. Så hvis jeg også mener det, så er jeg jo en del af en ret stor gruppe. Så du ser ikke dig selv som sådan en, en særlig banderfører for synspunkter, som en Pernille Vermund, øh, står for? Nej. Du er en mand, der er på linje med 80% af danskerne, og så har du i øvrigt skrevet en bog om Pernille Vermund. Ja. Tusind tak, fordi du kom forbi, Andreas tak. Du lytter til Radio tak. Ja, Henrik, som vi uh, talte med fællestilsmanden for Danmarks Radio om, så var det jo onsdag i sidste uge, at uh, Danmarks Radio havde det, de kalder sindedagen. Det vil sige, at i, i DR-sproget, der er det den dag, hvor man fortæller, at man har i sinde at fyre en række medarbejdere. Ja, for, for, udtryk, synes det ikke, Mikkel? Jeg synes, det er super mærkeligt. Jeg forstår det ikke. Altså, der er jo i, i, I Star Wars siger Yoda jo på et tidspunkt, "Du or du not, there is no try». Enten fyrer man folk, eller også så fyrer man dem ikke. Her fortæller man, at man, har tis, altså, at man er i sinde at fyre dem. Jeg tror, jeg tror at ord for det er, er eufemisme. Altså noget, som er grimt, det iklæder mig sådan en eller anden klæde af noget, der er knap så grimt, fordi så går det nok alt sammen. Jeg har en formodning om, at for de berørte, så kan man kalde det sindedag herfra til juleaften. Det gør ikke den opringning nemmere, som de her folk fik fra deres chef øh, onsdag, onsdag morgen. Og så er der jo øh, kommet navne på... Øh, Hvem? Og det er klart, der er jo også en imellem nogen, som, som, som mange har hørt om, der nu øh, ikke længere skal være i er Jens-Olof Jersil, for eksempel, Mikkel, skal... Det, det må man sige. Det er jo, øh, en, det er jo en institution i DR. <laughs> kan man, hvis, hvis nogen er det, så er det jo Jens-Olof ja. der helt tilbage fra... Ja, yes, slut og øh, har været en prominent øh, først undersøgende journalist på, hvis jeg husker rigtigt, TV-avisen. Det var jo manden, der startede den såkaldte Grønjakkesag, der blev ført helt til den europæiske menneskerettighedskommission. Ja, som vi jo kan høre på, på, på professoren, vi havde i studiet tidligere, så, er det jo sådan, så har han det jo dannet juridisk skole, den dom, der faldt i, i anledning af det. Men nu skal Jens-Olof altså ikke længere være på DR. Det må jo også betyde, må vi antage hans to programmer, øh, Jersil og Spind, og Jersil og, og Trump, tror jeg, der er også et program, han har om, om Trump at det nu snart er, er, er historie. En anden, der øh, velkendt, det er velkendt DR-profil, der nu ryger, er øh, Jakob Riesing. Ja, det må man jo sige. Han har jo været en af dem, der har været med til at tage øh, DR-børneafdelingen, børne- og deres forskellige børne- og ungdomskanaler ind i, i, i det nye årtusinde med en lang, lang, lang lang række ikoniske programmer. Han er jo sådan ligesom, jeg tror Hele min, min datters generation, hun er ved snart 16, altså, de er jo vokset op med, med Jacob Rising. Jeg vil sige, at altså, hjemme hos også er Jacob Risings stemme. Det er sådan soundtracket til fredag og lørdag aften, når familien samles der foran Fjernsyn. Altså, han har sådan meget markant, nogen vil sige lidt gennemtrængende stemme. Det er sådan bredet mange fredag aftener hjemme hos os, når vi har siddet og set Fjernsyn sammen. Det skal nu også være... Hver slut, må vi forstå. Det skal det, og så er der jo så også Ole Thypholm, som, hvis jeg husker rigtigt, har arbejdet på P4, men måske i en meget bredere offentlighed også er kendt for at være Grand Prix-kommentator, har været det igennem, igennem ret lang tid. Han er altså også væk nu. Jeg ja, har så en tidligere tidsmand her på, på stationen fra journalisterne, Rasmus Mark Pedersen, som var her i, i, nu, i en periode, og så forlod ret 7 for at gå til P1, hvor han blandt andet har været vært på orientering. Han er også blevet sindet, altså har fået at vide, at nu skal han ikke længere arbejde på, på Danmarks Radio. Noget andet, der er sket, det bliver så meldt ud her for, for lidt længere siden, for en, en par uger siden, er jo, at uh, formatet uh, langt fra borgen ikke længere skal sendes. Og det er jo måske en af de dispositioner, hvor man sådan, vil jeg sige, ved egen regning, kan undre sig en lille smule, fordi man taler så meget om public service og Danmarks Radio. Her er det faktisk lykkedes Danmarks Radio at skabe et, et format, som har givet en politisk interesse ud over de forvejen, sådan særligt interesserede, øh, super gode seertal på, på DR1, der, når det bliver sendt. Men det skal altså ikke længere sendes. Hvad visdommen sådan helt præcist er i det, det tror jeg, man skal være... Generelt, Nej, det virker jeg. jo nærmest som altså i praksis som en kapitulation over for, for TV2. Der jo nu kommer til at sidde næsten TV2 News. Der er jo næsten kommer til at sidde én ja. på de politiske magasinprogrammer. Selvfølgelig jeg det godt at for at det var en netop public, public service at få sådan et politisk program ud på i i, i på et bredt format til mange serer. Men øh, jeg ved ikke om der ikke sådan et element af nu dumme politikere. Nu skal I bare se hvad der i har øh, foran her. Altså jeg har jo altid været bange for at de begyndte at en kaj og Andrea i Emil Holm's kanal. Det er jo så trods alt ikke sket. Men det var, hvad vi havde i QA for denne her uge. Næste uge der vender vi tilbage med en større paneldebat om Danmarks radios fremtid og konsekvenserne af medieforlidet. Min navn, det er Michael Anders, som ved siden af mig i studiet, er Henrik Kvartup. i Teknikken, der sad Kasper Rigsgaard. Tak fordi I lyttede med. Du lytter til Radio 24, 27.